התעלומה האחרונה משתתפים יוסי גראבר בתפקיד שרלוק הולמס, יהודה עפרוני, דוקטור ווטסון, וכן דוב רייזר, אריאל פורמן ואייל גפן. התעלומה האחרונה בלב כבד אני נוטל את הקולמוס כדי לרשום את האחרונה בהרפתקאות שרלוק הולמס. במשך שנים סירבתי לטפל בפרשה הכאובה, אך עכשיו לא נותרה לי ברירה. מחובתי להזים את השקרים שפרסם קולונל ג'יימס מוריארטי להגנת אחיו המנוח. איש מלבדי אינו יודע מה בעצם קרה אז ברייכנבך. כפי שכבר סיפרתי לקוראי, הצטננה ידידותי עם שרלוק הולמס בעקבות נישואי. אני פתחתי מרפאה פרטית, והולמס מאט לשתף אותי בחקירותיו. בחורף 1890 קראתי בעיתונים שהוזמן על ידי ממשלת צרפת לטפל בפרשה בעלת חשיבות מכרעת, ומתוך שתי אגרות ששלח לי מפריס הבנתי שאין בכוונתו לשוב ללונדון בעתיד הקרוב. קשה לתאר את תדהמתי כשנכנס בלי הודעה מוקדמת לחדר הקבלה שלי בארבו של העשרים באפריל. הולמס, הרי לכם הפתעה. שב. מה קרה לך? אתה ממש אור ועצמות. צודק וואטסון, בחודשים האחרונים בזבזתי את מה שבאי ועכשיו זה מתחיל להתנקם בי. אכפת לך אם יסגור את התריסים? אתה מפחד ממשהו? התשובה היא כן. ממה אתה מפחד? מרובי אוויר. מה אתה מדבר? אתה מכיר אותי וואטסון, אתה יודע שאינני אדם עצבני אך מי שאינו ניזהר מסכנה מתקרבת איננו גיבור כי היא מדיוט אפשר לקבל אש? עליי לבקש את סליחתך על שפלשתי לביתך בשעה מאוחרת כל כך ואני מקווה שתנהג בי לפנים משורת הדין ולא תתנגד בניגוד למקובל אטפס בצאתי מעל הגדר האחורית בגנך. הולמוס, אתה לא תזוז מכאן עד שתסביר לי במאה הדברים אמורים. תסתכל בידי הימנית. פרקי האצבעות מכוסים בדם. סימן שהתנקשו במה שהוא מוצק. ללמדך שאינני עוזב העקיץ. גברת ווטסון, ישנה? אשתי יצאה לבקר את אחותה במנצ'סטרי. מה אתה סח? כלומר, אתה לבדך. לגמרי. מצוין. הסיכויים שלי הולכים ומשתפרים. לידיעתך, ווטסון, באתי לפתות אותך לבלות איתי שבוע ימים ביבשת אירופה. סתם כך ביבשת? ובאיזה ארץ ברצונך לבקר? בכל ארץ שתראה לך. מה זה כבר משנה? אולמוס, מה אתה מנסה להסתיה מפניי? אתה מתכנן כל צעד מראש, מבקש להינפש אי שם סתם כך? ממי אתה נמלט? ווטסון, האם שמעת מימיך על פרופסור מוריארטי? אריארטין לא, אני לא, לא, לא, לא, לא שמעתי. לא יאומן כי יסופר, הוא נמצא בכל מקום, הוא מושך בכל החוטים ואיש לא שמע עליו, הוא שולט בעולם התחתון של לונדון כרועה ואינו נראה. אני אומר לך במלוא הרצינות ווטסון, אם אצליח לשחרר את העיר שלנו מזה, אדע שהגעתי לפסגת הקריירה שלי ואפנה למקצוע נוח יותר. בינינו לבין עצמנו, השנה נזדמן לי לעשות שירות כלשהו למשפחות המלכותיות של סקנדינביה וכן לנשיא הרפובליקה הצרפתית ותודתם לא יכרה לבוא. מבחינה כלכלית אני יכול להרשות לעצמי לפרוש מחקירת הפשעים ולהתרכז במחקריי הכימיים. ואומנם הייתי מגשים חלום ישן זה אלמלא נתקלתי במוריארטי. מה הוא עשה לך? בלי שום דבר. אם אפרוש בלי להתמודד בתחילה השתלט הפרופסור על כל לונדון. הצלחת לסקרן אותי. קח לגימה וספר על הפרופסור. בן טובים, קיבל חינוך מצוין בעיתון ובאוקספורד, התברך בכישרונות מזהירים בשדה המתמטיקה. עבודת הדוקטורט שכתב בגיל 21 פרסמה את שמו ברבים והוא קיבל קתדרה באחת מערי השדה שלנו. לכאורה עמד בראשיתה של קריירה פנומנלית. אך גאון זה נולד לו למחקר כי אם לפשע, וכישרונותיו המתמטיים רק מגבירים את הסכנה הנשקפת ממנו לחברה. בעיר השדה שם לימד, נפוצו שמועות שהפרופסור החדש חי חיים כפולים. ובתום השנה האקדמית השנייה נאלץ להתפטר. חזר ללונדון ונעלם מן העין. נעלם? פשוטו כמשמעו. כידוע לך, וואטסון, אני שוחה בעולם התחתון כמו דג במים. והנה מזה כמה שנים אני נתקל במין רשת בלתי נראית, איזה כוח שטני המארגן פשעים ומגן על הפושעים. שוב ושוב, בין אם המדובר בשוד, בזיוב, בחטיפה או ברצח, נתקלתי באותו הכוח המסתורי. ניסיתי לקרוע את הצעיף מעל המסתורים ולחשוף את הפנים שמאחורי המסכה. טעיתי במבוך אפל. עד שבסופו של דבר נתקלתי בגאון המתמטיקה הפרופסור בדימוס. מוריארטי הוא נפוליאון של הפשע ווטסון. הוא העומד מאחורי עשרות תעלומות שלא נפתרו עד היום. הוא יושב במרכזו של מנגנון עצום כמו עכביש בתוך רשתו ואינו זז ממקומו. המוח הגאוני מתכנן כל צעד מראש, סוכניו מבצעים. אם הפרופסור מחליט לשים את ידו על מסמך סודי, לשדוד בנק או להתנגש בחייו של ראש ממשלה, עליו לומר רק מילה אחת. המכונה משומנת היטב וההוראה מתבצעת מיד ובדייקנות. אם אחד מסוכניו נתפס, הפרופסור משלם פדיון או שהוא סוכר את הפרקליטים הטובים ביותר שיגנו עליו בבית המשפט. הוא עצמו אינו נתפס לעולם ושמו הוא סוד כמוס. במשך חודשים עקפתי אחריו כמו כלב דם והתפעלתי מן הווירטואוזיות המדהימה שלו. ביקשתי הזדמנות להביאו לבית המשפט. החשד הארור הזה הצליח שוב ושוב לטשטש את תקוותיו. לבסוף עשה שגיאה אחת, קטנטונת. איך זה יותר מה שהוא יכול להרשות לעצמו? קפצתי על המציאה ובעוד שלושה ימים, כלומר ביום השני הקרוב אעלה ברשתי את הפרופסור יחד עם כל כנופייתו, למסור את כולם לידי המשטרה. ואז הוא עוד צאן, אז נחזה במשפט הפשע הסנסציוני ביותר של המאה. ארבעים תעלומות התבהרו סוף סוף, וכל הכנופייה תתעלה על העץ. מצוין. מה אתה נחפז, עוד לא נרשם סוף פסוק לפרשה. הבוקר אני יושב לי בחדרי, חוזר ושוקל כל צעד. כשהדלת נפתחת והפרופסור עומד לפניי בגודל טבעי. במקומך, מר הורנס, לא הייתי מחזיק אקדח טעון בכיס החלוק שלי. הוא בולט יתר על המידה. היית מעדיף שנניח אותו לפניי על השולחן? עם מתבריך מסתבר שאינך מכיר אותי. שב, פרופסור, באת להגיד לי משהו, אני מוכן להקדיש לך חמש דקות ואף לא שנייה יותר מזה. כל מה שאני מסוגל להגיד לך, אתה יודע. כשם שאתה יודע את כל תשובותיי. אתה עומד על שלך. בהחלט. <laughs> מר הולמס, יומני מלמדני שחצית את דרכי בארבעה בינואר. ב-23 לינואר התגלת כמטרד, באמצע פברואר הצלחת להוציא אותי מכליי. בסוף מרץ לא אפשרת לי להמחיש את תוכניותיי, ועכשיו, כשאנו מתקרבים לסוף אפריל, נשקפת ממך סכנה לחירותי. מצב זה אינו יכול להימשך, מר הולט. מה אתה מציע? הרבה ממני. בחפץ לב, אחרי יום שני. אתה אדם אינטליגנטי, מר הולמס. אתה יודע שבסופו של דבר תיאלץ לסגת. ברירה אחרת, אין. אני מודה שההתמודדות איתך גרמה לי הנאה אינטלקטואלית מסוימת. אל תכריח אותי לנקוט באמצעים קיצוניים. אתה מחייך. בעוד שעה קלה תצטער. הסכנה היא חלק אינטגרלי מעבודתי. יפה, איך הפעם אין המדובר בסכנה, כי אם בחיסול מיידי וטוטלי. אתה ניצב כמכשול לא בדרכו של אדם אחד, כי אם בדרכו של ארגון בינלאומי, שאפילו אתה אינך מסוגל לשער את מימדיו. סוב מדרכי בן אדם, ולא... תידרס. פרופסור, השיחה איתך נעמה לי מאוד, אך אני חושש שעכשיו עלינו לסיים העסקים, אתה מבין. צר לי עליך, ידידי. חבל שאתה עקשן כזה. המשחק שלך גלוי לפניי, ידיך כבולות עד יום שני. ועד יום שני נותרו לנו עוד שלושה ימים. מתחשק לך להושיב אותי על ספסל הנאשמים. ואני אומר לך, לעולם לא תזכה לכך. אתה מקווה להביס אותי, אותי אי אפשר להביס לפני שתחסל אותי, תחוסל אתה. אתה מחמיא לי פרופסור, הרשה לי להחזיר לך מחמאה, אם חיסולך יובטח, אשלים בחפץ לב עם חיסולי שלי. אני מוכן להבטיח לך שחלקו השני של משפטך יתגשם בקרוב. אשר לחלק הראשון. וזאת ווטסון הייתה פגישתי הראשונה והאחרונה עם הפרופסור מוריארטי. איני מבין אותך, הולוס, מדוע לא ביקשת את הגנתו של הסקוטלנד יעד? בפני סוכניו של הפרופסור אין מגן ואין מושיע על בשרי חזיתי זאת. אל תגיד לי שכבר ניסה להתקיף אותך. כל הוראותיו של הפרופסור מתבצעות במהירות הבזק. בשעות הצהריים יצאתי לערוך קניות ברחוב אוקספורד. כשחציתי את הרחוב בהצטלבות וולבק התקרבה אליי קרונית מסע, רתומה לשני סוסים במהירות פנטסטית. כיוון שלא רציתי להידרס מתחת לפרסות הסוסים, הצלתי את חיי בזינוק אל המדרכה. והקרונית? נעלמה כלעומת שבאה. אני מקווה שהמשכת בדרכך למדרכה. בדיוק. אך כש... ‫כשהוא שרדתי במדרון רחוב וור, ‫נפלה לבנה מאחת הגגות ‫והתרסקה ישר לפני רגליי. ‫-ואתה לא פנית למשטרה? ‫-פניתי והם נענו להזמנתי מיד, ‫ערכו בדיקה יסודית באותו בית, ‫עלו על הגג וגילו שם ערימת רעפים ‫שנועדו לעבודות שיפוץ. ‫ידידי המפקח לסטרייד הרגיע אותי ‫באומרו שזו הייתה הרוח ‫שהיא את הלבנה. ‫הרוח. ואתה לא הצלחת לשכנע אותו ש... עם סיפור ק... פנטסטיקה שלי, אני אף לא ניסיתי, כי לא היו בידי הוכחות. <אח> עליתי על הכרכרה וביליתי את היום אצל האחי מייקרופט. <אח> עם רדת החשכה החלטתי לבקר אצלך, ובדרך התקיף אותי... בריון. אם עלה. הולמס זה בלתי נסבל. אל תדאג, הוא חש את המגרופי על סנטרו ונמצא ברגע זה בתכנת המשטרה, אך מה זה יעזור לי? המשטרה לא תצליח לגלות את הקשר בין הבריון שנפרד משיניו הקדמיות לבין גאון המתמטיקה המתכנן ברגע זה את חיסולי אי שם במקום מבטחים. עכשיו אני מבין מדוע נחפשת לזכור את התריסים עם כניסתך? הולמס, הלילה תלון אצלי. לא ידידי, אני אורח מסוכן מדי בשבילך. אם כך, מה תעשה? הסקוטלנד יארד יכול לבצע את המעצרים גם בלעדיי, כי בית המשפט יזדקק לעדותי. משום כך החלטתי להסתלק מאנגליה עד שהמשטרה תוכל להיכנס לפעולה. אני חוזר על הזמנתי, דוקטור. מה דעתך על טיול משותף ביבשת? זה מחפץ לב. כל החולים שלי במצב מניח את הדעת, ויש לי שכן אדיב המוכן לשלוח מקרים תכופים אל אחד מהמיתיי. מוכן לצאת לדרך מחר בבוקר? אם זה הכרחי. הכרחי ביותר. ועכשיו וואטסון הקשב להנחיותיי וזכור שעליך לציית להן עד לפרט האחרון. שנינו משחקים נגד חדל האישים הממולח ביותר של אירופה. קולי אוזן. אני מציע שתשגר את מזוודותיך עוד הלילה לתחנת הרכבת ויקטוריה בידי שליח מהימן בלי לרשום עליהם כתובת. מחר בבוקר תשלח להזמין כרכרה ותאמר לשליח שלא ייקח את הכרכרה הראשונה שתזדמן בדרכו ואף לא את השנייה. כי אם רק את השלישית, אל תתמהמה בצאתך מביתך, עלה לכרכרה בזינוק, ואמור לרכב שיביא אותך למעבר שבתחתית רחוב הסטרנד. אל תמסור כתובת זאת לרכב בעל פה, תעביר לו פתק, ובקש ממנו שלא ישליך את הפתק, כי ביטמין אותו בכיסו. את דמי הנסיעה תחזיק בידך. כשהכרכרה תעצר בסטרנד, תרד בקפיצה, תעבור את המעבר בריצה קלה. אם תגיע לעבר השני בשעה תשע ורבע על הדקה, תמתין לך שם כרכרה נוספת, והרכב על הדוכן ילבש מעיל שחור עם צווארון אדום. בכרכרה שלו תגיע לתחנת ויקטוריה בעוד מועד, ותתפוס את רכבת האקספרס היוצאת ליבשת. איפה ניפגש? בתוך הקרון השני של המחלקה הראשונה, הזמנתי אותו עבורנו. אולי תשנה את דעתך, ובכל זאת תלון אצלי הלילה. אינני מוכן לסכן את חיי כותב דברי ימיי, ואני חושש שכבר שהייתי אצלך יותר מדי. ברשותך, אחמוק עכשיו דרך הגן להתראות מחר. הולמס! הולמס! תודה לאל. גם הפעם הצליח לחמוק מידיהם. תודה לאל. למחרת בבוקר ביצעתי את הוראותיו של הולמס עד הפרט האחרון והגעתי לתחנת ויקטוריה במועד שקבענו. מיתעני כבר המתין לי ואני הוריתי לסבל להביא אותו לקרון השני של המחלקה הראשונה וגם אותו מצאתי בנקל כי הוא היה היחידי שצויד בשלט תפוס. עד כאן התנהלו העניינים על מי מנוחות ובכל זאת התרוצצתי בתוך קרוני בעצבנות כי לא הצלחתי למצוא את הולמס שלוש דקות לפני מועד היציאה עלה לקרון לא ידידי, כי אם כומר איטלקי ישיש. פרלמנטה, קרון ריק, סבל, סבל, פורקו מיזרו, איפה המזוודות שלי? אני נוסע ישר לרומא. אדוני, מונסיניור. אה, חבר למסע, מיקו, מולטו, סימפטי פה. תודה, תודה רבה. גם אתה סימפטי מאוד, אבל הקרון הזה תפוס. תפוס. רזרבטו בשבילי ובשביל ידידי, אמיקו מי זה רקורדו? מה דעתך על כושית אמיקו? וינו רוסו אינני נוהג לשתות בבקרים, אני מנסה להסביר לך נון קפיטו! איפה כאן קרונה? מנג'ארה! מנג'ארה! אלוהים אדירים, רק זה היה חסר לי ואולי בכל זאת נפל בידיהם. וואטסון יקרי, מה קרה לנימוסיך הטובים? טרם ברכת אותי בבוקר טוב. או, oh, אתה לשמה התחפושת? את. פרלה מדונה. אינך מבין שהם עוקבים אחרינו? Mm -hmm, הנה הם אוריירתי בכבודו ובעצמו. למה עיני ראיתי דמות גבוהה ושחורה נדחקת בתוך היעמון ומנופפת בידיה? לעצור! להחזיק! לעכב! אה, פרופסור יקר, הפעם איחרת את המועד. הוא שועל ממולח ווטסון, עליו כל אמצעי הזהירות כמעט שתפס אותנו ברגע האחרון. ראית את עיתוני הבוקר לא הספקתי. אינך hmm, יודע מה התרחש ברחוב בקר? מה התרחש ברחוב בקר? הדלקה מסתורית פרצה בליל אמש בדירתי. הולמס, אין, אין, אין על מה להתרגש, הדלקה קבוטה. לאחר שניצלתי מידיהם בחדר המדרגות שלך בליל אמש, הצלחתי לטשטש את תקוותיי. הם חשבו בטעות שחזרתי לביתי. משום כך עקבו אחריך, וכך הגיע מוריארטי לתחנת ויקטוריה. ואפשר שטעית באחד הפרטים? הולמס, נהגתי בקפדנות בהתאם להוראותיך. חכי הכרה המתינה לך בעברו השני של המעבר? המתינה? ואת הרקב זיהית? לא. זה היה הכי מייקרופט, ברגעים קריטיים אפשר לסמוך עליו עכשיו הבה נתקע סייצה, כיצד נקדם את הרעה שמתכנן מוריארטי ברגע זה? איזה רעה? אנחנו יושבים ברכבת אקספייס שממנה נעליה שעלה אונייה אין לו שום סיכויים להשיג אותנו ווטסון ידידי, האם לא אמרתי לך שחדל אישי עם זה שקול כנגדי מבחינה אינטלקטואלית? ובוודאי שאינך מעלה על דעתך שהייתי מרשה לאיזו רכבת אקספרס לעמוד כמכשול בדרכי. מה לדעתך הוא מתכנן לעשות? מה שאני הייתי עושה במצב דומה. מה היית אתה עושה, הולמס? מזמין רכבת מיוחדת. משמה? גם ברכבת מיוחדת לא ישיג אותנו. טעות בידך, ווטסון. האקספרס הזה יעצור בקנטברי, ולפני שנעלה לאונייה ניאלץ להמתין רבע שעה. הוא ישיג אותנו, זה ברור. אפשר היה לחשוב שאנחנו הפושעים ולא להפך. אני במקומך הייתי מוסר אותו למשטרה ברגע שנגיע. מאמצים של שלושה חודשים ירדו לטמיון. אם נעצור את הפרופסור היום, נעלה את הכריש הגדול ברשתנו, אך דגי הרקק יימלטו. אם נתעצר בסבלנות ונמתין עד יום שני, תיפול כל הכנופיה בידינו. אז מה אתה מציע? אנחנו נרד בקנטברי. ואחר כך? נטייל ענתנו עד ניו-הייבן ונפליג משם לדייפ. ומוריארתי? מוריארתי יעשה מה שאני הייתי עושה במקומו, כלומר, ימשיך עד פריס, ישים עין על המזוודות שלנו וימתין לבואנו. בינתיים אנחנו נבזבז כספים, נרכוש מזוודות חדשות ובגדים חדשים, ונעשה את דרכנו לשוויץ דרך לוקסבורג. ממשיכה בדרך הרכבת שלנו עם המזוודה שלי ובתוכה שלוש חליפות חדשות. לא השעה להתאבל על חליפות, דוקטור. אל תביט קדימה, הבט אחורה. שם הוא מתקרב בדהרה. מורי הוא ולא אחר, ובאיזו מהירות הרכבת שלו טסה. מהר ווטסון הסתתר מאחורי ערמת מזוודות זאת, וניה תעבור הרכבת שולל פנינו בעיניו של הפרופסור חדות. הפטרנו ממנו. מסתבר שגם לאינטליגנציה של ידידי הגאון יש גבול. הייתי מוריד את כובעי לפניו, לו לא היה מסיק את המסקנות שהסקתי אני ונוהג בהתאם. כלומר, עוצר את הרכבת שלו כאן, בקנטרברי, ויורד? Mm -hmm. ולו מצא אותנו כאן, מה היה עושה? מנסה להתנקש בחיי. אך השאלה האקטואלית שעלינו להציג לעצמנו ברגע זה היא, האם נחטוף משהו לאכול בקנטרברי, או שנסתכן בנפשנו ונמתין עד שנגיע למזנון בניו-הייבן? גילינו יומיים בבריסל והמשכנו לסטרסבורג ביום השני בבוקר הבריא קולמס למשטרת לונדון ובערב הגיעה תשובת המשטרה למלון שלנו. לכל הרוחות הוא התחמק. מי? מוריירטי? הם עצרו את כל הכנופיה והוא נעלם חשבתי שהפקדתי את כל הקלפי בידיהם, טעיתי ווטסון, אני מציע שתחזור ללונדון מדוע? עד מחר יסתבר לך שאני חבר מסוכן למסע גזלתי את תוכן חייו של הפרופסור, מן הסתם יבקש להתנקם בי. אני משער שחברת החולים שלך תנאם לך יותר מחברתי שלי. כל מה שסיפרת לי עכשיו, הולמס ידידי, רק מחזק אותי בדעתי שלא לזוז מצידך. עשינו את דרכנו בעמק הרון, ועברנו במשול ג'מי בדרכנו לאינטרלקן. את הימים האלה לא אשכח לעולם. לרגלינו השתרע האביב המוריק, ובפסגות ההרים מעל לראשינו עוד משל החורף הלבן. פעם התגלגל סלע ענקי מן הפסגה, וכמעט שדרס אותנו לפני שנפל לתוך הנהר. אני מבין אותך, מר הולמס. בכוונה אמרת, ומי זה היה מסוגל להרים סלע שכזה ולהשליך אותו על ראשך בכוונה? השלגים מפשירים והסלעים מתגלגלים, זה קורה בהרים בכל אביב. הצדק איתך, כמובן, שום בן תמותה לא היה מסוגל להזיז את הצוק במקומו. זה היה האביב. נמשיך? בשלושה במאי הגענו לכפר מיירינגן והשתקענו במלון אנגלישר הוף. בעל המלון פטר סטיילר היטיב לדבר אנגלית מאחר שעבד במשך שלוש שנים כמלצר בלונדון. מה כדאי לראות כאן בסביבה רבותיי? וכי מה השאלה? אתם חייבים לבקר באשדות ריישנבאך. יש תיירים הבאים במיוחד מאמריקה כדי לבקר באשדות ריישנבאך. יתר סטיילר צדק. מימיי לא ראיתי מחזה מרטיט יותר ממפל מים זה. אדוני הדוקטור, אדוני הדוקטור. אוזניך השמות וואטסון, שמך הגדול רודף אחריך. אין לי מושג מי הבחור. אדוני הדוקטור, נכתב בשבילך. אדוני הדוקטור, רק עזבת את המלון וגברת אנגליה הגיעה אלינו בדרכה מדבוס ללא הגברת שכפנית, אך נכנסה למלון והתחילה להקיא דם. ספק אם תוכל להצין אותה, אך היא מסרבת להיות רופא מקומי ובכתה מרוב עושר כששמש רופא אנגלי נולדה נמצא בקרבת מקום. חדשות רעות? לא, לא, לא. סטיינה מבקש שאשוב למלון? הסתבר שאישה חולה מבקשת את עזרתי. זה תכף ביותר, עליד היא הולכת למות. מה אתה מתמהמה, ווטסון? לא הייתי רוצה להשאיר אותך כאן לבד, הולס בן צוקים ומפלי מים ו... אני אשגיח על הלורד האנגלי דוקטור. אינני ילד קטן וואטסום, שיושב לי כאן על הסלע ויענה מי פי ואתה לך וטפל בחולה. ואני אשרת את מילו. ניהרתי לדרכי וכשהסתובבתי ראיתי את הולמס נשען על הסלע בזרועות שלובות. ברדתי ראיתי גבר גבה קומה עולה בשביל אחר המוביל אל אשדוד רייכנבך. הפנים האלה, האם אינני מכיר אותם? איך זה דוקטור? כבר חזרת? אל תגיד לי שאשדוד רייכנבך אכזבו אותך. אני מיהרתי כמיטב יכולתי מה עשתה אליה? איפה החולה? אני מקווה שמצבה לא הורע. למי אתה מדבר, דוקטור? הגברת האנגליה המקיאה דם. הנה, המכתב הזה, הלא אתה הוא ששלחת אותו. אין במלון שלי שום גברת המקיאה דם. במכתב הזה? לא, זה לא כתב ידי, אם כי נכתב על יד המלון שלי. אה, חכה. ודאי נכתב בידי האדון האנגלי, גבע הקומה, שהגיע הנה כמה דקות אחרי שעזבתם ושאל על ידידך, מר הולמס. מה קרה לך, דוקטור? למה אתה רץ? הולמס! הולמס! הולמס! לא נותר ממנו זכר.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 אני שש להזדמנות לשחרר את החברה האנושית מנוכחותו, אך אני חושש שהמחיר שעליי לשלם יצער את ידידיי, ובפרט אותך, ווטסון יקירי. אני חייב להתוודות לפניך. הבנתי מיד שהמחטף שכיבדת לפני שעה קלה לא היה אלא מלכודת, ובכל זאת הנחתי לך ללכת, כי נפשי יצאה להתמודדות הסופית. אמור למפקח לסטרין בסקוטלנדיארד שימצא את המסמכים שיעזרו לו להרשיע את הכנופיה במקום הידוע, במעטפה כחולה הנושאת את השם מוריארטי. ואל תשכח למסור דרישת שלום לגברת ווטסון בידידות שלוק הולמס. הבנתי כי שני האויבים בנפש נפלו מחובקים למצולות. נפוליון של עולם הפשע הוא הנמרץ ביותר של החוק בימינו. את האלם השוויצרי לא ראיתי יותר. אין לי ספק שהיה אחד מסוכניו הרבים של מוריארטי. חזרתי ללונדון בגפי, ומאז לא חדלתי להתאבל על הטוב בידידים והנועס באנשים. שרו קולדס. האזנתם לתעלומה האחרונה מאת ארתור קוננדוי בעיבודו ובעיומו של מיכאל אוהד. השתתפו שרלוק הולמס, יוסי גרבר, דוקטור ווטסון יהודה עפרוני, פרופסור מוריארטי דוב רייזר, פונדקאי אריאל פורמן, הצעיר האלמוני אייל גפן. עוזרת הפקה תמר הראל, ביצוע טכני מועיז גלמי. ובתעלומה האחרונה נחתמו הרפתקאותיו של שרלוק הולמס.